Passa a pas, una mirada a la cultura arabo-musulmana. Passa a pas, un programa conduït per en Carles Penya. Bona nit i benvinguts a un nou programa de pas a pas. Tal com us vam dir la setmana passada, avui us oferirem la segona part de l'entrevista que li vam fer al Mohamed Suliman, músic de l'Orquestra Àrab de Barcelona, a casa seva. endavant. Eh, bueno, jo volia fer-te una pregunta què penses sobre els, els músics els moros parlarem en català <laughs> català podes ser pa, escolta, eh? bueno, jo soc mohennet, soc marroquí moro, <laughs> àrabe de tot <laughs> una persona gràcies bueno, volia saber què penses sobre els músics musulmans i de l'islam a Europa quin és el futur què pensa sobre el futur de, dels músics musulmans i de l'islam a Europa. Eh, són due coses molt, molt separades. perquè tu quan ets musulmman a Europa hi ha ja d'entrada un terrorista. Tu quan ets músic pot ser que sis musulman però no terrorista. Ets un músic és una persona una mica càrrega que no és no entrar en les normes. No? Però bueno, quan ja ets musulmman ja ja la etiqueta està posada. No? Al futur, mm, no m'agrada ser pessimista, però visc dins d'un pessimisme brutal. Com es pot canviar això? Està clar que no ho farem nosaltres, sinó estar en els propis europeus occidentals que cada dia sestan convertint a l'Ilam. Vull dir que hi ha molta gent, jo cada vegada conec que a Catalunya hi Catalunya, un col·lectiu no sé si ho sabeu, un col·lectiu d'unes musulmanes catalanes que s'ha convertit a l'islam són els que tenen digamosm-ne, la responsabilitat perquè són del país el país no els podrà expulsar no els podrà... doncs a eh, l'islam mm, tenem la responsabilitat de ser musulmans de fer el que l'Islam ens obliga a nosaltres, com una religió, com uns estatuts però l'Islam ja està protegit perquè és Allah qui l'ha posat nosaltres no tenem el poder de, de, de... però això sí, estem amb un examen de com podem tractar amb tot aquest tema no? el futur dels músics musulmans si viure de la música és difícil viure de la música a Espanya es molt difícil veo de la música si sí, en un imigrante a España encara me es difícil, pero si tú ya de entrada es musulmán y fas música y aquí a Cataluña ya es cosa misión imposible, pero bueno al eh, que tú mandas de la música es una cosa que nos pod comprar la pasta, es una cosa espiritual muy importante y todo eso. Això sí, si vols arribar a final de mes, gràcies a la música o tens una mica fotut, futur, és lo, lo difícil. El futur és el que dic sempre. no m'agada que ser pessimista perquè m'he considerat sempre una persona molt optimista, però visc dins d'una situació que, que només veig al pessimisme. Quines creus que són les causes d'aquesta islamofòbia de la que parles, a banda de, del fet de de vegades de, de relacionar islam amb terrorisme? Mira, el, el, la immigració d'islam és com si estem en un supermercat tenem un producte nou i volem que sigui destacat doncs, on ens interessa prendre aquest producte perquè ens interessa guanyar amb aquest producte o si no hem fet un altre producte millor i per presentar-lo que és molt millor hem de presentar molt malament el producte que un dia ens interessava vendre, vendre no sé si està clar que ho he dit o no. i l'islam com la immigració són factors que s'utilitzen és a dir, a tota Europa i Catalunya i Espanya. Quan eh, s'apropen les eleccions, és el millor exemple. El PP de Badalona surt parlant dels immigrants com si fóssim, mm, bueno, xusma, ja ho van dir, no? Som no, va dir el de Plataforma per Catalunya, aquest senyor, el supersenyor simpàtic. Qui som la xusma, eh, els d'esquerres diuen no, que han de lluitar perquè estiguem tal i estiguem qual i tal i qual la pregunta que faig hi ha algú que ho fa perquè ens estimen? estan tots d'acords que els iaios catalans o espanyols estan cobrant la jubilació gràcies als immigrants ara mateix estan tots d'acords però ningú eh, ho diu en la tele ningú surt dient que és veritat jo he estat amb cues amb l'hospital i quan crea en Mohamed Soliman per entrar, jo me'n vaig i escolto clar, és es que ara primero los morros, jo estic pagant dos seguretats socials, com autònom i com a contracte de feines que em surten tot, i a sobre deixo, pago una, una segurança privada de, de salut. Vull dir que és un producte que s'utilitza ara mateix, clar, ara mateix si tu fas unes encüestes hi ha un 80% de la població que et dirà que la culpa d'aquesta situació és dels immigrants Diran en algun moment, ostres, doncs pues els nostres avis estan cobrant la jubilació gràcies que has vingut molts immigrants Poca gent dirà, ostres, totes les obres que es fan a l'agost i els caps d'ans i els treballadors que fan feines que els espanyols abans no ho feien si no fossin els immigrants, Espanya pararà. Si, si els immigrants se'n van d'Espanya 24 hores, l'economia caurà pitjor que, que en tota la crisi que ha passat fins a aquest moment. Eh, el dia que veuran que, que ostres, pues hi ha un... és el que dic, diga això com diga el català. Heu sentit algun català per la ràdio parlant malament del missi? No, doncs pues el Messi té la responsabilitat de fer una cosa, jo no diré la responsabilitat, la obligació de fer una cosa que no ha fet mai, ni la ferà mai. Saps què és? És parlar en català. Algú ha criticat el Messi per no parlar en català? Ai qui no? Doncs pues els immigrants, si, no, si tu dius alguna però no troben on enganxar-te, i si tu has dit en castellà dir-ho... Ja porta que no sé quan, quan, quants anys i no sabem ni parlar en català, Vull dir que també el al, al cabo és una qüestió de que si tens molta pasta ja no ets al al m'ho va dir a mi. Nosaltres quan dit, una vegada vaig estar en un debat sobre dit, Nosaltres els àrabs m'han dit no. Nosaltres no som àrabs. el Marroc i àlgeria i toness són moros. Els àrabs són el que porten al zero aquí a l'Aràbia Saudita, i Qatar, i Bahraïn, i tal, i clar. I l'hombre, pues, m'estàs ensenyant una cosa de la història del món aràbia no la sabia jo, som els morros, no, no sabia que som, que no som arabs. Tu saps què vol dir àrab? Sí, són els go, del golfo, per i si coi, vosaltres no. El, el dual aràbia, els països àrabs són els països que tenen com a idioma oficial l'àrab. Que da igual si portes al zero, ho portes. És a dir, bueno... De fet, el profeta jo va dir, el profeta Mohammed, no? Sí. Va. va dir que és àrab, no? Qui, qui tingui pares àrabs o, o ha nascut en un país àrab, sinó qui parla àrab. Qui parla àrab, exacte, sí. Mm. sí si àrab. Això fa 1.400 anys. Mm. Tornant al tema de la música. Uh, heu tret tres CD's, si no m'equivoco. El primer és del 2006, uh, 2008, 2008 que es diuen. Uh, Baraka, Mactub, De Verdad. Aquests tres CD's uh, crec que han tingut molt bona acollida entre el públic, igual que els vostres concerts que heu fet a uh, crec que tota una sèrie d'espectacles anomenats Un té a si no m'equivoco i, i crec que la gent li agrada la vostra música és, és aquesta la sensació que tu tens? Sí, hem creat, hem, hem creat un, un públic nostre fiel als nostres concerts i, i de fet és gràcies a ells i per ells que no mm, que estem encara aquí i volem fer més actuacions a Catalunya. Si no fos així, ja plantaríem un altre plantejament que no m'agradaria dir-lo, però és gràcies a ells que... I el Tealamenta és un, producte, és un projecte que ho va fer la caixa, la Fundació La Caixa, en col·laboració amb l'OAB, que de fet és un projecte molt bonic, didàctic, per nens, i ja portem 5 anys amb aquest projecte, estem fent la presentació per moltes ciutats espanyoles i, i és una cosa molt bonica perquè jo per mi treballar per nens mm, ha sigut un font de presentatge molt important de fet jo estic parlant en català gràcies als nens perquè són ells que m'han fet parlar i són ells que parlen en català correcte i m'han fet ensenyar coses i tot i i Sí, el Té a és un projecte maravillós, i el tema dels discos, pues sí, gràcies a Déu hem crear un públic nostre i que ha, que ha esgotat les entrades quan toquem a l'Auditori de Barcelona, per exemple, i, i bé, bé, bé, no ens podem queixar. Bé. Llavors, quins projectes de futur teniu? Sortir de la crisi, no?, fer més retallades, i austeritat i... i no anar al mig molt i... Uh, jo crec que el projecte ara mateix el és aguanta fins que no pots més, és el que fem tots. El primer projecte ara mateix és poder que cada música arribés a final de mes, pagar les seves necessitats i després ja veurem, jo m'he plantejat moltes vegades, de, crec que no ha sigut el meu moment de treure el tercer disc perquè tot això ho hem pagat nosaltres. Però bé, bueno, sempre és el moment de fer coses boniques, També, quan hi ha grècies jo crec que la gent té el dret d'escoltar una cosa per poder desconnectar També nosaltres quan fem un disc pues, ho veus d'una manera molt, amb molta il·lusió i, tal, i et, fa, et fa viure unes vibracions molt importants Els projectes ara mateix, tots els projectes que tenem estan fora de Catalunya, fora d'Espanya eh, tenim Gira per Anglaterà per l'any que ve Tenem la Mercer a, a la plaça de la Catedral de Vendres del setembre del 23 crec. Eh, anem atunes al Festival del Medina. tornem al Marroc a fer una cosa per la tele, Pel tema dels teles, pues, últimament la veritat és que està molt bé perquè hem fet hem gravat un programa per TV3 que de prop que farà tot el concert del nou disc hem fet una cosa pel canal MBC que en el mónàram és un canal molt important, pel Jazira també, pel canal d'Algeria i és a poc a poc, a poc a poc eh, és això, és, eh, sabem, som totalment conscients del moment però no som ningú perquè sé que sabem que la gent abans d'escoltar música som totalment conscients de que abans d'escoltar música tu vols que la teva panxa estigui plena potser no de menjar luxe sinó com de lo bàsic per poder tirar endavant pel dia següent evidentment llavors eh, si el senyor Google no m'ha informat malament tu ets el compositor dels temes de, dels tres CD's que hem anomenat i et volia preguntar com és el procés de, de creació a veure, sí, sí,c el compositor. Bueno, soc el compositor juntament amb el, amb el cantant que som els fundadors de, del projecte. Eh, no sé derte que en un moment donat o quin dia del mes o quin, quina hora del dia o, o quin mes de l'any o quina setmana del mes és la millor setmana per composar i per fer música pot ser que estic que a la terrassa mirant una altra història totalment diferent del que faig i et veu una idea jo així si sempre estem a connexió i si no, inclús quan dormo faig percussió amb els dits dels peus amb els dits dels peus? Sí, sí. com ho fas això? no, perquè és això és, com un, jo no sé si és una cosa de nervis o... sempre dormo amb un, amb un ritme vaig i ets conscient, mentre dorms, sí, sí. de què fas aquest soroll? No, no, quan dormo ja no m'entero de res, però en el moment de dormir, de, de, de fer cas a l'iet, sí que estic, estic en un... ho estic tota l'estona... En... Faig sempre... és es que jo trobo que, que és així, la música es pot fer... no cal, si no tens res... i tu vas fent, vas fent, vas fent i ja... Es... Sí, sí, es... sí, vosaltres no ho heu vist, però es... estava picant-se amb les mans en el pit. Es, es pot fer, tu estàs al lavabo amb el cubo i pots fer alguna cosa, vull dir que hi ha vegades així, sí, sí, és veritat. No t'avorres. No, jo... i amb, amb les vibracions que estan al lavabo, a vegades que... No, quan dic vibracions són vibracions no dels intestins sinó no dels de fora, no? I això, i vas escoltant i vas fent, i clar, que no, no dius, bueno, avui he de dormir bé i he de menjar un plat de no sé què, no sé quan, per poder composar, no. Jo, quan més trist estic, estic millor músiques faig. Bé, això ho diuen tots els, ho han dit tots els compositors de, de la història. Quan, quan estic... Cuando estoy en una depresión es cuando me salgo, yo que es la música más real que... que... Yo lo que no sé hacer mai es la canción del verano. Eso que el Bisbal ya ha hecho una para la selección española, ya no hay 203 y, y tal y cual. Yo, son canciones que fan con OIA Express y es OIA Express que dona la pasta para toda la vida, puede ser. Sí. Yo eso no lo sé hacer. Jo tinc la feina de molt a poc a poc, soc molt exigent, i a vegades gravo una idea i la deixo, i ja està. No, a vegades, bueno, ara mateix, jo, per exemple, pel quart disc ja tinc cinc idees que ja estan gravades, ja tornaré algun dia per acabar-les, però ara no, i quan faig una cosa m'agrada escoltar-la quan estic sense dormir, quan ja he dormit bé, quan ja he menjat bé, quan ja estic estressat, quan per veure quina aquella... Quina, quina vibració em dona en cada moment del dia, depèn com estigui i tot això, i sí, sí. Passes directament de la idea a l'estudi de gravació o entremig escrius, eh, retoques, eh, com ho fas? Jo no escric, la música no s'ha d'escriure, la música s'ha de tocar. S'ha d'escriure per no oblidar, però jo ara que tinc per poder gravar aquí a casa, i tal i qual, jo primer ho gravo a casa, després ja començo a convidar els, els altres músics per parts per poder també estudiar tot el tema harmònic i tot això i després ja com última fase ja és el l'estudi professional, diguem però jo primer ho fem aquí a casa tot. Sí, Açegeu tots? Nou, em sembla que ho hagués no, dit no, que sou? No, a casa si m'hi expulsat aquí de, de, de Santa Perpetua, no. Eh, treballarem per blocs, de dos a tres, màxim tres persones. I llavors aneu a l'estudi. I després ja anem a casa del Joan a Cardedeu, el baixista que sé que té un estudi gran ahir per poder ensatjar tots i després ja és quan anem a l'estudi. Jo mai he arribat a l'estudi amb tot fet. I jo crec que no s'ha d'arribar a l'estudi amb tot fet. Ni tampoc s'ha d'arribar a un concert amb tot fet. O si sempre deixeu un lloc a la improvisació? Sempre s'ha de deixar un joc a la vibració del moment. És així mai hem fet el mateix concert, mai, ni mai ho farem, perquè no hi ha una, un guió, hi un ordre de temes pel repertori perquè hi ha uns horagues i la gent ha de saber en tema ve després, i, tal i qual, però mai hem fet el mateix, no ho faríem mai. Per mm -hmm. mi amb el músic que portes a mi, totes aquestes orquestres de música clàssica que no critico, ja estan bé, hi ha els papels, tal i qual. Jo si hi ha un solista que està fent una cosa sense paper de chapó, però si hi ha un paper alli i tu l'únic que vas fent... és molt bonic, però què? Si la música és vibració, què m'estàs donant? M'estàs donant una vibració que ja s'ha composat fa de tiradans? No, no em serveix. O sigui que eh, no et posaries a favor de la música clàssica? Sí, sí la, la música clàssica és més, eh, és tècnica, és, eh, és té el seu moment, però jo per exemple el que no faria és no anar mai a veure un concert de música clàssica, l'escoltaré, sí. Perquè tu quan escoltes sempre escoltes un record, quan escoltes Escoltes un record d'una cosa que ja es va Composar i ja es va passar i t'agrada Escoltar-la Però anar a un concert i Jo vaig a un concert que sé Que em donarà en aquest moment Tu no creus Abans que l'interpreta de, de, de veure un músic que està tocant Tu estàs tocant bé Què m'estàs donant? Tu no creus que l'intèrpret posa una part De la seva ànima o del, del que sigui Com ho vulguis dir, del seu sentiment Quan interpreta una, una partitura No sempre no sempre, però... però llavors em deixes una porta oberta o un potser alguna vegada sí? Pot ser alguna vegada sí, no s'ha de tancar les portes mai, però si és una vegada entre 100, és un porcentatge molt poc. Jo penso que sí no, estic d'acord amb tu en aquest cas, però... Està, està superbé que no estiguis d'acord amb mi. <laughs> Bé, no, no, no, no estem no, d'acord uh, Filosòficament t'ha quedat molt bé eh? però no estic d'acord amb tu Bé, doncs Jo quan vaig a un concert què em dones, tio? Tu, perquè jo vaig al teu concert Jo no vaig al concert de, de, de, Si tu m'estàs fent la música de, Bueno, fue la nieto si s'ha mort Bueno, com s'ha mort, i jo escoltaré en, en, en les cadenes musicals Tu saps que hi ha diferents versions eh, de la mateixa obra tocades per intèrprets diferents i que són molt diferents. Però sempre la millor versió és la primera. I jo t'haig de dir una cosa. Tot el que escoltes en els discos de l'orquestra àrab són les primeres tomes. Uh -huh. Jo mai agafo la segona o la tercera menys que hi hagi un error greu tècnic que s'ha cortat o s'ha tallat o tal qual. Però sempre són les primeres tomes. Són les millors i les que tenen la vibració de tot. Cuando dices no, voy a repetir para hacerlo mejor, lo harás diferente, pero mejor nunca. ¿Por qué? La primera es la buena. Eh... cuando és un sentiment sense pensar, és lo que t'surte. Es lo real. Si pensas, donas temps a reaccionar. Si el que faràs es bo, o no és bo o pot ser si comences a pensar això mai serà real sentiment Bé Pasa el mateix Ho pensarem Bé, doncs arribem al final de l'entrevista perquè si no el Mohamed ens farà fora de casa però abans una... sé que la Neus tenia una pregunta tècnica que, es... sí. que tenia ganes de, sí. de resoldre sobre no sé, una cosa del mig to no sé. Bé, el uh... Només és la qüestió del sistema diatònic. Si utilitzeu també els quarts de to, eh, la vostra música que feu, i com, bueno, com ho feu, això ja ara, és una altra història. A Ara i molt més. En la música occidental, la música clàssica que sí. veus tu, treballen amb cimitons. En la música àrab, com dividim en quarts, no podem enviar només dues vibracions sinó quatre, uh -huh. perquè entre el, semetor, el to i el semetó dividim en quatre és a dir, podem enviar molta més vibració amb la música oriental i quan anem cap a l'aïllà treballem amb octavos de to també que encara és eh, molt més difícil d'escriure de, de, de, també, perquè clar, com has d'escriure això? Exacte, jo, jo m'ho he plantejat i he estat buscant perquè no sabia com i llavors he vist eh, que hi havia un sostingut amb menys i un sostingut amb més, és això? Exacte, és un sostingut amb menys i amb més, però també s'escreu com un bimul amb una raia així vol dir és una raia al mig del bimol, que vol dir que és un quart Bé, bueno, ara mateix ja entrem en una... Sí, és un tema molt, molt tècnic, sí, potser que ho deixem aquí. Eh? Doncs molt bé, moltes gràcies, Mohamed. T'estem molt agraïts que ens hagis convidat a casa teva i tenir aquesta conversa tan interessant a nivell parlat de tot i també aquesta classe magistral de música que ens has donat en l'últim moment. Molt bona nit, bona nit, Mohamed, bona nit, Neus. Bona nit. Bona nit. Molt bona nit i gràcies, i aquí tenim la vostra casa, veniu quan volem. Moltes gràcies. Veu un cop escoltada l'entrevista, us posarem també un, un tema, també, també dins de, que està dins de l'últim àlbum, eh, Libertat, en aquest cas eh, es tracta de Somnis d'Orient. Té la particularitat que la lletra és, és en català. he rebut notícies bé No tinc regals que no m'has ra record No tempss que mai oblilarré El de meu amor va fugir Av vu he rebut notícies bé No tinc regals que només ra record Un temps que mai m'oblidaré. No sé somiar que van quedar aquest por quedaran els retos per tu No puc deixar pensar tu Amb tes promesesvam Bé doncs fins aquí el programa d'aquest dijous uh, us recordem que es repetirà el proper diumenge a quarts de 6 de la tarda per Ròdio Mollet i que també a partir de mitjanit el tindran penjat en el Facebook Pas a Pas ho recordem també que tenim un correu electrònic a la vostra disposició és pasdetortuga arroba gemil.com repetim, pasdetortuga arroba gemil.com on esperem que ens adreceu suggeriments, opinions i tot el que vulgueu del, del nostre programa doncs Uh, bona nit i fes la setmana vinent